Його темно-жовте непроникне обличчя було знайоме Добрині. А дорогий чекмен і багата збруя всі відчули, що належить він до вищої знаті. Добриня прикипів до нього поглядом. Менгухан! Двоюрідний брат і темник Батия. Недобра слава йшла про нього по степу. Жорстоким, невблаганним був він. Дескрутно туди посилав його Батий і лилися там ріки крові, і відрізані голови переможених стилали землю. Перед полоненими Менгу-хан зупинився. Чому їх так мало? Хтось із знайонів пояснив. Уперто оборонялися, довелося майже всіх висікти. Так їм і треба. А що то за опудоло стоїть? Він показав на воєводу Всеслава. Чому не тут, не в гурті, серед полонених? То старий воєвода у Русотів, він сліпий, убитий. Сліпий? Якщо сліпий, то не треба. Всіх нездатних до праці винищити, а його залишити. Хай бродить серед трупів та пожарищ, даруй йому життя. Крива усмішка проминула по його темному обличчі. Поланеникам кожному, надіти на шию кангу, і вивезти звідси, а городище дотла, щоб ніколи вже не відродилося тут життя. Примітка. На княжій горі, справді, ніколи вже не селилися люди. Хто чинить опір великим монголам, того знищувати. Він ще якийсь час спосвоєв мовчки, споглядаючи на страшне діло рук своїх, і судячи по тому, як хижо радісно роздавалися його міздрі, Воно його тішило. Потім торкнув по води і рушив назад. Найонно повернули за ним. Полонених теж почали по десятку виводити за ворота, і тут кожному накидали на шию кангу. Туго скручували сирицею. Добрині виходив з княжої гори останнім. Біля воріт оглянувся. Сліпив його почувши гол голосів, рушив було слід, але перечепився – упав. Підвівшись, застиг на місці, потім знову рушив і знову упав. Нещасний, Зітхнув Добриня і змахнув з ока сльозу. Того ж дня Менгухан зі своїм туменом та валкою полонеників рушив до Канева, де була ставка Бату. Сонце ще не опустилося за небосхил, як він з'їхав на гору і побачив перед золотою юртою Девятихвостий Ту – Джихангіра. Примітка. ту Бунчук. Кінні і піші Тургауди, охоронці ханської ставки, пізнали його, схилилися перед несамовитим Тайджі в низькому поклоні, провели до юрти, відкинули полог. Примітка. Тайджі – монгольський царевич. Менгу високо підняв ногу, переступив через поріг, щоб не зачепити його і цим не накласти на господаря нещастя, і вступив до розкішної юрти золотистого шовку. Побачивши Саїнхана, що сидів на підвищенні, опустився на одне коліно. — Стань, брате, — промовив тихо Бату, Підійди до мене. Я відчуваю, що ти приніс мені щасливу і приємну вістку. Сідай ось тут. Менгу сів на оксамитовий половецький міндер що лежав біля правої ноги Бату, підняв очі, бо Бату був вищий за нього на цілу голову. Примітка. Міндер – подушка для сидіння. Сейн, хане, брате. Княжа гора після рішучого бою упала і більше ніколи не підніметься. Радуйся. Дякую, брате. Це перша перемога у нашому поході на вечірні країни, і вона віщує нам «Нові славні перемоги, але це тільки початок. Твій тумен довлесних піде далі. Куди, брати? Під Київ?» Хижі очі менгу заблищали. «Я давно очікую щасливої хвилини, коли знову побачу золоті хрести його церков. Огоре йому!» Бату заперечно похитав головою. «Ні, під столицю у розсуті вітерану». Поки не візьмемо усіх городищ, а їх тут багато, доти на Київ не підемо. Ми не можемо залишати у себе в тилу жодного урусуцького Баатура. Щоб не сталося так, як після взяття Рязані, коли не знати, звідки взявся Баатур Євпатії Коловрат і завдав нам дошкульного удару. Зараз ми і тумени обложили Канів, Чучин, Івангород та Витечів на Дніпрі. Дівич-Гору, Корсунь, Богославль, Торцьк, Юр'їв та володарів на Росії. Це велика сила. Якщо ми її не знищимо і підемо на Київ, то вона вдарить нам у спину. Ми не можемо допустити такого. Я згоден з тобою, Саїнхане. Але це ще не все. Київ оточив себе не тільки з півдня, а й з заходу багатьма городищами. Торік ти розвідав їх, але взяти не зміг. Треба зробити це зараз. Ти хочеш послати мене туди? Так. Твій тумен доблесних і непереможних узяв княжу гору. Поки інші воюватимуть на Дніпрі та Росі, ти пройдеш на Стугну і візьмеш Василів, Плісенськ, Чорногород, Звенигород, Ясногород, Мутажир та обложиш Білгород чи не забагато для одного тумена. Ти тільки обложи і не випускай нікого. А тоді на підмогу прийдуть інші темники. А там, де зможеш узяти, більше захопити рабів, коней, скоту хліба. Не дозволяй нікому тікати до Києва, бо кожен тікач поселить залогу того міста, а нам його брати. Батий говорив тихо, повільно, ніби розмовляв сам з собою. А Менгу знизу вгору дивився на двоюрідного брата і думав про дивовижну примхливість людських доль. Бату був другим сином Джучі, отже, одним з багатьох онуків Чингісхана. Спадкоємців усіх завойованих монголами західних земель, що належали.